Kasu honetan, joztaldin izango da, aurrik urtean zorroetan egin zen Benengo urtez, eta urtean, ba, ba imena eman diegu, ba, joztaldin parodia hori egiteko. Ba, Daki zuen Herri Olimpiadak, ama, e, laro eta amargarren amarkadan, e, ba, bueno pilan zeuden berrezkitu dute gazte batzuk eta OJI bueno, esker eta ondarbiko udalaren diru laguntza bati esker ere ba, herri Ollinpiaada kantoratzen dira. Aurtengoa jostallin izatea ba, bueno, beste aukera bat, bad ba, parodia horrekin gosatzeko. Afor ondiagoa da eta bueno, ikusiko dugu nola nolateratzen den eta gelo balonazio batinggingo da.